Windows äh, Universal App Store, äh, die App zu finden. Es gibt ja keine, äh, beziehungsweise früher gab es ja den Web Store für Windows und für Microsoft und jetzt gibt es ja nur noch, nur noch diesen Universal Store, äh, auf den ab äh, Windows 10 zugegriffen wird. Ich hoffe sehr, dass ich Äh, überhaupt jetzt das richtig eingebunden habe. Auf jeden Fall wird das wohl angezeigt. Ähm, ich muss es dann mal testen, ob der Link dann auch zur App leitet. Oder ob das erst geht, wenn man Windows 10 hat. Ehrlich gesagt, das weiß ich überhaupt nicht. Und äh, Ich war auch so verwirrt, dass in dem neuen online Storm mir noch einiges wird, wie ähm, auf Installieren klicken und dann wird es automatisch auf dem Gerät installiert oder Suchen Habe ich auch noch nicht gefunden. Klappt irgendwie auch nicht so wirklich. Ich weiß nicht warum. Na egal, kommen wir zur App. AA Plus, Double A, wie auch immer. Äh, ich glaube, die App gibt es auch für iOS und höchstwahrscheinlich dann auch für Android. Beziehungsweise, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die AA äh, Punkt Das ist es natürlich nicht AA+, Plus, sondern AA Punkt. Überhaupt das Original ist vom Originalentwickler hier auf Windows Phone. Egal. Sprechen wir über die Windows Phone-Version. Äh, äh, Lumia 640 äh, habe ich es getestet und äh, wie nicht anders zu erwarten war, ein simples Spiel läuft auf dem Gerät wirklich gut. Ähm, die technischen Daten sind äh, Kategorie Action und Adventure Altersfreigabe ab drei Jahren. Ungefähre Größe 3,77 MB bis 35,46 MB. Warum bis? Naja, ich glaube, weil jetzt ja an, immer angezeigt wird, äh, was es dann auch auf dem PC groß wäre. So habe ich das jetzt verstanden. Ich bin immer noch verwirrt. Sorry. Ähm, das Spiel. Ein weißer Hintergrund, ein schwarzer Kreis der sich dreht und da sind äh, Kugeln an dünnen Zuckerstangen, nein, an dünnen, dünnen Stangen befestigt, schwarz. Ähm, das dreht sich und ihr habt erst irgendwie zehn Kugeln, die müsst ihr abschießen, indem ihr aufs Display tappt und die müssen sich an diese große, drehende Kugel ranheften. Berührt ihr eine der Kugeln, die schon dran sind, ist zum Beispiel vorbei, äh, ihr müsst das Level neu starten. Es ist immer der, im Prinzip dasselbe, mal dreht sich die Kugel links, mal rechts rum, äh, ansonsten mh, werden die kleinen Kugeln, die an die große müssen, immer mehr. Ich habe irgendwie jetzt äh, ein Level vor mir, 15 Kugeln glaube ich schon. Das ist, äh, hört sich sehr simpel an, sieht auch eigentlich simpel aus, ist auf den ersten Leveln auch äh, ja, gar nicht so schwer, wenn auch äh, schnell und äh, verwirrend teilweise aber äh, ja, je mehr kleine Kugeln, desto anstrengender wird es. Es ist gratis, es hat eine 4 Sterne Bewertung und deswegen spreche ich hiermit doch einfach mal eine Download Empfehlung aus, weil es schon Spaß macht. AA. Ich sage, danke fürs zuhören. Tschüss bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de facebook.com slash gplusde gplus.eu slash oder eine ad an twitter.com slash